Harapoyopenk goekilan egun huan! Egun huan! Ordi an aipatu ko jagu euh, euh, herri bat, bar koshe! Eh? Sen eta bar koshtar ahiz eta Badusi abiatuik, bon, egin reiteko aipatu jagu bispahioaldi iz hola bena Ez gutuk seetarsunetan chartu euh, Gune partekatu bat, euh, stakiat euh, hitzuna baliartzen dudan ez zer da izen txusena? Oho! Um, ba ordin uh, gynne partekatu bai, uh, lehenik uh, be dila urtia zerbaikoa behar zintzutia odase, uh, odase prezentatzea uh, prezentatzea zutien txediak eta uh, teletrabai edo, mai teletrabai gynne bat, uh, nune be internet baliatzen baita, guai badek uh, omen ofizio berri zunieke baliatzen baitia internet uh, gilgota habo. Eta we are nula plantatzen to the CA-C-C-E-L-O. This is the CA-C-C-C-C-C-C-C, and this is the ca c c c c c c c c c c c c eta dila urtia nobaitan jentatugintia ama bat ama bat 21 jente eta voilà gune partekatia seri satena haltzen nola baliatzenen haltzen voilà Ordin horibuz e uh, voilà ordina fanchina eta biñatelki eta hola jintzia oda zetik e hienuen presentazioa Mm -hmm. Et ordino un uh, mini van nébates ferir un analyse igindusi zer ser menchunier un mini van ser, uh, ser Bai galtouasia, euh galtouasia, jaquitia ia euh um, télétravail modèle Hortan um, et ia beharrine bagunines. Et ta beharrine voilà, je suis chen Ingurti sitia bai edo zabaltu sitia ran hobek uh, jakiteko ehean nurrek zerren bihara armatzen zin bakotzek be ofiziotan eta be beginostako bizian Ordin uh, be laboiek laboiarankia ere tratatiek uh, izinantarankia eta gaztek uh, gazte imidia eta holako ordina uh, hola gue imediak eta gue xediak uh, bait bosta batu duia bazia zernagi gehi zernahi egiteko eta ordin fanxinakiko hoikoro xtitik eta errokan zai eta, eta gerti dukun bon, basela internetan aldetikke bai beharrrine, bala gaztentako Bilguine baten edo juintatzeko gine baten beharra. Uh, Bazela batakitanik zer habo, uh, bazia be jente, beza investe, xede eta galtu, horx. Uh -huh. Eta, justokinto, uh, ezagutzen ez dien entako barko xe, zen eta, bantuzi uskalik ratietan eba epatuko behitugu, uh, zer da, gaztek bilgune bat behar dela, oztatik zer zeratzen dien, espiegatze kua minibat? Beho statik eh, skitzako statuik gabe, bena bai eh, bekantik, lehendanik bekantik. Eta galtua zian berrik bi partide eta iklanda ikateko bentako gine bat, eh, nune juntatzen behitia, eh, bentsukik juneazten, kaldi bate bai bardine egiten, eh, hola baina zoko bat bentako ikateko alkarretatzeko. Hmm. Gie bai uh, elkartik bai sintata alditik nahiz badien hortako ginik bena hm, hots gine baten plantatzan uher zabalik den bat eta beharrri ni Eta gi zail hoik ordin nula nulo plantatu zire. Ordin hotsek be asmatzen zien abbe, Uh, lehen saia duque uh, ekonomiaibus ordinhortan uh, be uh, badiko ana la boia la boiso maitbarkoshen bai ofizio zerbitzu ofizioarren haietan saltsale eta eta oficialik. Uh, bat duke bai serviciu, bedazi eta, eta farmacia, eta hoiko, hon uh, hoiko nula begia, sustut begiatzia eta e bai uh, emendazia edo, edo hobetzia kondizionik eta. Hola, gio, bagat beste shail bat, uh, Duk uh, elkar güne hoi, uh, güne partekatu horren uh, biziaztia, nula, nula biziaztia, zeregin hortan eta horren ungün. Eta hiugerren txalja duk, uh, azmatu diagu gaztik, uh, gaztetan badela egon nahituk barkosena lozatu, bena egongiaik alokaidatzekoik uh, bortxaz ez, edo ez libre, edo handiegi, edo, edo zahartuik egi, edo uh, ordin uh, ikusi diagu sumait bat edo mauleat, edo mauleat, Edo, uh, wala, edo lan hilat lanetik hilean tzeko ebai, bon, holakoa rinkua. Hordin uh, uh, hiugeren uh, sali hortan uh, etxe, etxe gongia hoi erbuz uh, duk. Eta gio ebai oaizinez mudandena, trail eta VTT eta bat duke eta basterra korrosenda eta bide, eta jenterra gradaziek gune hoitan uh, kuritzia. hoier hoi erbuz ebai nula uh, hoiko antolat eta... Eta gaur badik beste tanda bat aidienak internet internet situbatius ordin hortan luke khedia ja gastiar barkoxe bon barkoxe lehen estoy amiñibat gihu barkoxe goi zertan den Zer proposatzen ahal dugun guai, eta, eta be mundu zabalak ikus desane bai zer proposatzen dugun, bai udako e, egongia lokaidatzeko dienak, bai e, laboan txamuzkinak sushenka salgei gazna eta beste, e, baita eta e, joku, errak bi edo edo gaizahoiko. Ez egiteaz teko, bena wai ezin bestekijas, uh, internetan bidez pibaietan. Eh? Mm. Hordian, hoi, vala, uh, ipatu ikamini bat uh, nul antolatu ikziden. Oano penchamentukat e, faze hor tanzide, penchatzen jat. E, Pentsatzen dut zi inspiratze, dut senzitak, uh, du siela, edo dut zentzitak gehi du ziela jun aldude hat edo hor gant, yes? Estu si Bai, bon, behin behin, behin, behin, behin, lan hapin, eta shendat oid gehi. Est kitzak, uh, batuk, vala, uh, gai zahani txegiteko. Uh, su nialdetat, uh, su be, um, wano, batuk... Uh, Ola, badiak, alde uh, bai nahi ginik eki bai uh, guk juneazten dugun lana non beste herriekin ebai partekatu uh, biga izan tako be alkarretatu ondu nebe indarrabo beita uh, ez diague pretantzionek aiza pentsatzeko uh, nahi ginik bai ikusi bestetan zer baden eginik behar uh, bestek egin tutean hutsak ez egiteko, inhule ahalbada, eta guk egin entugun hutsak bai bestek ez ditzen egin, eta hortako bai harren man abio bat baduk aiba ekin, aldutu ibarra, han badie lan bai maniala eginik saio hortan, eta bola, edo indarren algarratatzeko, edo, edo aminibat hek egintien lanen ikusteko, eta baina Egia mm -hmm. zerbait zerbaita pantalla partekatzen aldenez. Mm -hmm. ez ah, ga tobatin inia dela la boncha sbirici eta intresacionik gustea zertan eh, halako gune bat interesantzi saten halden eh, la bonchantako do la zer ser eh, ekartena halako horako gune batek Holako gine batek uh, laboeka labo eguttzeko bakotsxe giuen gijauen uh, etxoletan lanin bena, asmatzen uh, dike uh, heltzen malin bagi Internet zite horren egitea, baek... Uh, presentatitik lutik ek uh, e hidinak, uh, edo muskina presentatu nahidinak uh, eman dezagun uh, agi eben gaintik saltzen uh, diren agik edo edo, ships, edo edo gazna edo esti estie koizlik ek, ek beitia uh, hoik balutik ek presentatitik lutik ek site uh, hortan eta baluik lotea bat xushenka uh, igaiteko Uh, laboaia ikin harremanetan sartzeko, uh, Hoi uh, behar urizikuk indar bat lizatila ebai, guetako, este goia kastia ia ebai non baita uh, badiela etxaltik, badiela la ginguoa domendofre harak badiela ebai etsaltik uh, belaster libertiko dienak eta bola, ez esta bada esta bada gukor aptutik hoiko zen hola uh, edo zumaita dini naitsina eta e, labo boice Gütitu duk, eta balin bat gütituen eba iuano, eta suingunetan bat bizitzeko, bizitzeko pasta, bena dik, voilà, uh, transmissioan aldetik eba ibadia garenkoa. ordin hoi erbuz, haigitzak uh, uh, gogozkan. Unxa duk, beha ez dakatu duk, ez dakatu uh, duk, minibatu rokorki dugun, uh, ondoko urhatsa zer Be ondoko urhatsa duk... Uh, sh... Nula eran wai uh, barkosibizi dila ale mandesakun hilabete sumait, short duk elkarte baribdat, uh, horren bu, bu baduke be, be wai matiopuri hu, beresitar sun bat uh, eh, deliberat duguna duk uh, elkarte buia kambio duk ek bi urtetaik. Zena uh, udisikuk uh, wai urteki batin uh, arzmatzen diage gaisak. Uh, elkarte bu, behar, uh, hu, izaten ahalduk eta behar dik uh, spadie behar jentek uh, uh, higatu behar dik ordutan araberitu. Eta bor txatzen diago ebay holaz gihauan bu ya araberitzea, gaztik eta uh, jenten araberitzea hor. Oiaisabat, eh uh, go el kargunedo gune partikatu gune partikatu nunekin ordin uh, herian baginea projektia edo ke uh, apetsitia da itsendiguna wa waigi eh uh, lisagaia de itsendikomen Ordin haladeitiko diage. Uh, Lissagai aduk leheneko pezeciek, hütsik eta rapasioone hannitsen egin beharrin duk uh, itzustuike bai plasan plasabazterin. Monhoi luke kasmatuk huaiko uh, iduisea ikunas, bena uh, badik uh, lani zigariko zionia egiteko, uh, zer lan mota eta nula eginik diatin ez takia gususen uano, bai zinez kosteko dela, eta beherriak, herriak, bestetan bezala, bat jagu so jarrenkoak. eta so juturiak, so juturiak, so juturiak ordin uh, nula eginen dien hoiko, jovenin beharko zikuke bai, gu emidiak eta gu helbuiak harri uh, khusi eta gutiagoz, uh, Hobe ningi tzeko zeikine do bi pus ez da mahaikorro shertatzekotik hortan lan langaitza Hontse askerekanich bai nixier